«Ні, ані разу!» «То ще не все, я прошу високого трибуналу!» і «Він обікрав мене!» Бреше ж, жиде, крикнув Вілько. «Я маю свідки, і він обікрав мене. А коли я упімнувся за своє, він ще й не бив мене. Я три неділі лежав хорий. Ти міг лежати й три роки, бо й так нічого не робиш. Тільки коров все ж із людей!» – буркнув Вілько. «Мовчи, хлопе!» – завищав суддя. «Ах, ти поганене!» «Чи, бачив його обікрав, ще й набив, і ще й лається перед судом?» «Кличте свідків!» «Перепрошаю, пана совітника», – відізвався Євгеній. «Я хотів би запитати дещо у пана Лейби Хамайдеса». «А, прошу, прошу», – поквапився суддя. «Пана Лейбо», – мовив Євгеній, обертаючись до Лейби, «ви ще досі не сказали нам, де то була та бійка». «Де була?» «Де була, то була, аби ти не вільно». «Ну, все вже побачимо», – а я просив би відповісти мені на моє питання. «Що я буду пану відповідати?» Буркнув жит і відвернувся лицем до судді. «Прошу занотувати в протоколі, що пан Лейбен хоче відповідати на моє питання. Ну то, може, ви гільку, скажете нам, де це було?» «В моїй хаті». «А що ж робив пан Лейбен в вашій хаті?» Видумав собі якусь крадіж і прийшов робити ревізію. «Ну то, певно, прийшов звітом?» «Ні, з присяжним». Ні. З польовим? Або з ким-небудь із громади? Ні. Як то, сам? Ні, не сам. Взяв собі до двох життів і ще трьох піяків, таких, що у нього днюють і ночують. Влетіли нападом до моєї хати, перестрашили жінку дітей. А коли я запитав їх, яким правом нападають на мене? Лейба казав мене в'язати, а потім кинувся на мене з боку. Ну, я мусив оборонитися. Правда це, пане Лейбо? Запитав Євгеній. Неправда? Ага. Перед ці маємо відповідь. Нехай свідки скажуть, мовив Ілько. Прошу високого трибуналу, я противлюся його свідкам. Але ж це ваші власні свідки, чиїх яких ви привели, мовив протоколянт. Жид не знав, що на це сказати. Покликали першого свідка, Лейбового зятя Гершка. Скажіть нам, Гершку, що ви знаєте про цю справу? запитав суддя. «Я те знаю про цю справу», – забалакав Гершко швидко, мов говорив вивчене на пам'ять. «Що оце Яльков вкрав у моєго тестя вночі?» «Перепрошаю пана совітника», – перервав його бесіду Євгенії. «Я би просив заприсягти цього свідка». «Що? Заприсягти?» – скинув Гершко і зирнув на адвоката ненависним оком. «Ага, ага, заприсягти», – похопився суддя і нараз зупинився, але було... А пан прокуратор... «Мають який внесок?» Згоджуюся з внеском пана оборонця. «Ну, Гершку, будеш присягати?» Обернувся суддя до свідка. «Я? Присягати на таку дурницю?» «То не дурниця. Ви зачали говорити про крадіж», замітив Євгеній. «Про крадіж?» «Що то за крадіж?» «Ділетка кукурудзи хіба то крадіж?» Смагався жит. «Принесіть тору», мовив суддя до возного. «Жит поблід, затремтів. Прошу високого трибуналу, я не буду присягати. А мусиш Лайдаку, озвіривсь на нього суддя. Я не можу. Я не знаю все і справи докладно. Я нічого не бачив. Я бачив, але не все. Я. я. я, я лебінь свояк. Я зрікаюся свідоцтва. Прошу записати заяву свідка до протоколу, спокійно мовив Євгеній. Гершка пустили. Він сів на боці і почав хусткою обтирати піти щола. Був увесь мокрий, мов із лазні, вихопивсь. Все тіло на нім дружало. Другий так таки мусив присягати, але був так змішаний, що з його зігнань ніхто не міг бути мудрий. Прокорадіше він чув від Лейби, бійку бачив, все було в вільковій хаті, Але чого він там зайшов і як прийшло до бійки, цього він не міг собі пригадати. Покликано хлопів. Ті присягали байдужно, але з їх зігнань стверджено зовсім не те, чого хотілось Лейбі. Виходило, що про крадіж кукурузи Лейба почав говорити аж того дня, коли ще не пригода. Що того дня мали бути вибори до ради громадської, що Лейба перед тим радився з деким із громадян, якби не допустити Ілька до ради, і ухвалено кинути на Ілька підозріння за крадіж, наробити йому сорому ревізією в його хаті і так занеславити його в громаді. Лейба казав Війто йти на ревізію, але Віт не хотів, то Лейба пішов сам, і так вщинилася бійка. «Чи у вас, Лейба, така велика власть у селі, що може розказувати Війтові?» запитав Євгеній. Отак у нас, що Лейба скаже в селі, то мусить бути». Переслухи скінчилися, встав прокуратор. Справа про крадіж досі не вияснена, і що до неї ведеться слідство. У всякому разі на оскарженням тяжить підозріння. А справа повиття Лейби очевидна, оскаржений сам признався». «Всі зізнання свідків у тім факті нічого не можуть змінити, бо про конечну оборону тут не може бути мови. От тим-то я піддержую оскарження і прошу засудити оскарженого». Євгеній почав вияснювати справу, але бачив, що суддя немов дрімає і майже не слухає його промови. Він говорив коротко, зводячи до купи зізнання свідків і виказуючи нестійність обвинувачення. Суддя, очевидно, почав нетерпаливитись. Протоколянт пильно писав щось на карточці. «Розправа скінчена. Слухайте вироку?» – виснув суддя. Всі повставали. В імені його величества цісаря, зачав він, дивлячись на вікно, та потім нараз глибнув на Ірка. його хопила за серце злість на цього мужика, що так багато часу мусив з ним згаяти, і він, хапаючися жменею за живіт і корчачись, пищав далі. Ти, злодію, розбешако, суд признає тебе винуватим і засуджує на чотири тижні арешту. Він зупинився, щоб перевести дух. В тій хвилі протоколянт сунув йому в руки записку на картці паперу. Суддя перебіг її очима. І на його лиці виступив плачливий вираз. Але пан прокуратор піддержує оскарження. Мовив він майже крізь сльози мав дитина, невинно висічена, нахиляючись до протоколянта. Сей устав і щось живо почав толкувати йому. На лиці судді, мав, на лиці дитини, намалювалися за чергою зачудування, перестрах і тупа резигнація. Протоколянт сів на своє місце, а суддя взяв картку до рук і почав читати. Однак у з огляду, що крадіж не доказано, і що бійка була наслідком безправного нападу Лейби на Зімілька, і в тім разі зовсім оправданим супротивленням, то суд увільнює оскарженого Ілька Марусяка від вини і кари. «Ай-вай! Ой, горе з єврейської!» – зойкнув Лейба. Прокуратор поклонився і сів, переглядаючи дальшу справу. Євгеній і Марусяк, поклонившися судові, вийшли з зали. «Я знав, що так буде», – радісно мовив Марусяк, перериваючи важкі Євгенієві думки при виході з цього захисту справедливості. «Ви знали? А то вітки?» О, пан практикант, у нас добрий панич і недорогий. Тут давніше пан ад'юнкт був, о, то до того, з чим будь не можна було показатися. Розділ 35 Відбувши ще два терміни.